ای یوهن نبیو اے نبی علیہ الصلات والسلام متق الله ده الله نو یریزا ولا تطع الكافرین تابدارین نکوه وکافرانو او منافقینو او منافقانو ان الله یعلم ان الله کان علیما حکیما په حکمت تعالی ت او روان ش دا سپې حلي کا چې کرې شو د تاتهمل غ کستا درب د طرف نه اللهقین الله كان دی بما تعملوونه خه تا سبانې چې تا سومل کوي خبردار ته کل الله ځانو سپاره پانلهبانې وکهاب الله وکیله کاافیر الله دموار ما جا الله نودي ګغول والله نودي پبااکلي الله ل رجلدي او سړی دپاره نقلې دوزونه في جوشي پخ تاسی نه کما جاله ندي ګرزول وااج کومله دییانې ستا سوهته زواورونه منهن نه چې تاسوور سره د هرار کلی دی د تا سرلي چې سر را باې حراې لکه نور چې رابانې حرام تو واروونه چې د هاور سره کو وئ تاسو من نه داغوي نه اومه وما جاله او ندي مکرکري ندي ګغولي اد کوم هغه پهمنو بل ستاسو اد یا کوم متطببناگانان چورته وما جالا او ندي ګرغي د دا منو بل ستاسواب نه کوم حقیې دا منستا شوولو کوم د قولو کوم و يَقُولُ د بیاو کوم په خللوستاسوو والله قول حق الله وي ح به نووي حق وه هد سیل او یا ادعوهم ما ندعا منصوب کی دی لابعین نسبت کی دی دی لابعین لارانو دی دیتا ہوا داخلو لارانو ته دی یا منصوب کول اقفۃ عنا الله درک لک او دن ساعت خبرت ان الله فلم تعلموا دعوهم تو چرن جن دل تاسو لاراند سیخوانکم نورن المستاشو فی الدین قدین کی وَمَعَالِيكُمْ أَوْ دُسْتَانِ دِستاسُو وَعَلَيْكُم جُنَاحُ النِّشْرِكَ تَاسُدَانِ گُنا فِي مَا طَاعَتِ أَخْطَاءُ تُلِهِ چِ خَطَا شَيْطَانِ سَتَارِ کي وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ خُطُوبُكُمْ لَكِنْ طَاعَتِ کي قَصْدِ کړه ويزُمنِستاسُو وَكَانَ اللَّهُ لَهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ بَخُن کي مہروبان اَنَّ النَّبِيَّ نَبِيُّهُ صَلَامُ أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ د ډېر مز دې د ډېر مهربان و په من انفسهم بنفسه لدینا دغه ما ته ځم مخې دې لک پیغمبر کې سورو کې دې وا ازواجهم بي بيان دي پیغمبر امهاتهم مين دي مؤمنين و اول الارحامي خواند عمق قلولي بعضهم بعضي دي نه دور دې دي د باغي ته په میراث کې هي پی کتاب الله ته حکمو کتاب د الله کې منل المؤمنین دمومنانو اوالمهاجرین او تهجرت کوم کنا الا انت فاعل مگر دا چې کوي تاسو لای ليکم د دوستان مختلفو سره معروفات او احسان کوئ تاسو دوستان په میراث کې درخیدار مليک احسان انا داخل دغه خبره چې میراث خپل خلوان دی او بل نوري فل کتاب مستوره په کتاب د الله کې چې قرآن نه مستوره علی کلی شه وای هغه ماعات که هغه شغست او مننا من النبينا د انبياله وسلم مسیحهم مضبوطه او بدوي چې د خپل پیغمبري بخل خلق لره سوئی دین ته خلق را وله وه من کا او د تا نه موغستې من نو او د موله سلام نه مواده وستې وه او د حې براه او د موسا اودي ساتې مرمله مصللاتته سلام نه موواې غستې واناغستې مو من هم د دو نه مسا مغليوهوا د مضبات ی ا کوئی متو چیریشیا بیان کړو توحید بیان کړو وا ابا تیار کړی لیل کافرین کافرانو تا عذابن الیم عذاب دردناک یا ایہ اللذین آمنوا ایمان ولو اذکروا نعمت اللہ اور آیات کئ اغان عمل سان اللہ علیکم ذکرو پتہ سوانی ای وجاتکم جنود کل ترغلو تاستلہ کرے کافرو صار صنع علیہم ورالې غلو مونتاهيباني ريحان هوا وسلي وجنودا اورداثه لخرې مورالې غلي ملائكه لم تروها چتاسو ملي دي غلرا وكا الله او دي الله دنا ني تعملون چتاسو ملي کوي وسي رالي دن کې اې زيا اوكم کله چراغلي دا کافر تاسو تمسو کوي دبر طرف تاسو نا د مشرق به طرف مورالې وَمِنْ پله منکننو د لامې طرف د تاسوونه د مغرب د طرف راغلي و دغهته لب سوواو او کله چې کګې شوسترګې و بالاغتل قلوګهناګه اورسسییدې ژونه مکندونو تا د ډر غډ وونه ته ژونونه د الله جنونونه ګمانونه من افیقاوناکار ګمانونه کول د مومنان غمان را روان د دو معات کی او د منافقاو ګمان را روان دی دي دولسسه میاتې ورپېهنناو کالهوي په دغه کی کې اوتلي نومنون امتحان کړی شوی په مومنانو بانندې وژون ځلو او بژ کولی شو زلوالم شددي د پهژ کېدو سختو سره وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْدُمُ لَهُ يَا تَغَوَّلِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ هَكَامُوا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ شِدَا غَيْپ پځونو کې مرزو ما وَعَدَنَ اللَّهُ وَعَدَ نُكْرِمُ سَلَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا غُرُورًا مُغَرِّدُوكِ أَسْرَاوِ لُچ مدت پرز وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ أَهْلَكِ يَا لَيْلُ يَدُلُّ نُهُمُ الْمُنَافِقُونَ یا ااهله ی سریبا مدینی والو ی دا د مدیې پخواو ازار ته دا مدیلا یبا ډولتهې غبر یا ااهله ی سریبا مدینی وال لا مقام ل کوم نشته تاسو دپاره لا مقام ل لا مقام ل کوم شته د ځ د دشمن مقابل شوي کولی فر زیو واپس لار شیخ پلو کورو نتا نا مرچو پریغی یا فرجعون اوز باللہ من غون غربنی دین تواپس شی یا غزور دین لواپس شی ویستازن فریق منهم النبی او اجازت غخت یو دلید دینا و پیغمبرنا یقولون ویلد منافقانو ان نبیوتنا عورا زمون کورو نا خالی پراتوی دشمن چا تاملون کی غلابر چا ترانشی را ترا نه پښتني و ما يذ اوراو د لای کورونا خالینو یریدونه د اورا د نلره لا فرارا مگر د تيختي ولو دخلت ته چره دنه کړو شه دا لخ ولو دخلت عليهم منقطع رها ته چریرا داخل کړی دغه لخره په دیوانه منقطع رها دا تراخد د مدنينا سن رسول الفتنه ها جا د مسوالو کړی د شرک چې باه مضد ک دی شي که نه دا خدایان زمونږ سکلی شي که نه س مسوو لې ف نه ته او یا ته پوسوکړی شي د نهبار د شې لاته وا محخانه خوااض بهې فتننی ل راځي شک د فنی یو ماه تفسیر جلالې دا کړی چې د فتنی نمرات دو ک شرکې یا د فنی نمرات کطو که چریبات ډې پهی بانې را دن نه شي س او بیاد سوالو کریشی دیدینا پہ بارب قطع اللہ مومنانو کے چرا دائی مصر مرگری شیج مومنان قتل کو لا تاوہا مخان خا دائی براتلل کل دیتا مما تلبسو بها اللہ سیرا او بید وخنط رئیدها پہ قبلولو دے دیک اللہ سیرا مگر لغنتی ولقد کانو بیشک او دائی آہد اللہ آچوا دیک رید اللہ من قبلو دے نمخکیم دې چې نولی دل وااضې ما دی کړی د ی غواده کې دا خبره کړي لاولونه لدګار چې ن بړی د شاګانې دشمنلهشا کو نه وکان عہد الله مسوله او دوا د الله ممسولله پخت نه کړی شوي راغې پختونه به کې ق ورته وواله انفا کومل فرارو چری ب ف فرارو تیختته د مګ نه چ ف بر ان فرارتون من الموتین په سر تاسو تیته کوي د مګونه اوویل قتلې یا د قتلنا وای غنته را وختې لاتو متې اللهقلليلهادبه در مکرې شي مګ او غ سو د دنیاده و داغاېشه ید نه به دغه شان پاتې شي چېغثرت خیده وای غته دا وختې لا متونهبه درله در مکرشي اللهقلليله مګ لغمتیجرې دنیاه دات داغ باقی فید نه به پاتې شي ان الذى كل هو من الذى سوق ده عذاب بچب کی تاسو ده الله نا ان را بدكم سو ام سو ان او ا را بدكم رحما يا ا را دون الله است سوار کی در ولا جدون لهم او دمون لي دستول جان من تارا من دون الله ثواد اللهم وليا سوخ دوص ولا نصيران انضادی قد يالم الله المعيقین منكم قد يالم الله المعيقین منكم مانت شكتی جنی اللہ المعيقین ومنکن کی منكم تا سر مرگرتیا کې جہاد نگی وَالْقَائِلِينَا وَيُنْكِ لِيْخُوَانِهِمْ رُنَفْتُ لَتَاهَلُمَّيْنَا رَاشَ الْمُنْتَىٰ ارطیق عمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرے گئی وَلَا تُونَ الْبَاسَ اَمْرَضِ دَيْجَنْا جِهَادتَا إِلَّا قَلُّا مَغَرْ لَغُونَ اَشِحَتَنْ عَلَيْكُنِ دیر بَخِلان لِيستَاسُ حوضا جاء الخوفو کلچ راشیرا رأیتهم گردوی انظرونی لے کا چدائی بگوی تاتا تدور آیونہن تدور آیونہن گردی را گردی باڑی راڑی با آیونہن گردی را گردی بسترگی دی تدور آیونہن اوڑی را اوڑی بسترگی دی کلوي پهشان دکسې ی شلی د الم چې دشي اولیشيي پهانې من المې د حالاتو د نګناال داسې پهر و به ګوري چې کله د دشمنه غره را شيل خوفو کله چې لاله شي او دشمن لا شي سق نونظر چې د د سکو کو داسییم د جنسی کلې می نه دی سکو سلقوكم zarar dara sita sulah fa kaivata subal sinatin hidadin tahajjabu tiru saram zarar dara sita sulah sulahkum azukum zarar dara sita sulad al sinatin hidadin tahajjabu tiru tiru anni ashahatan malal khair dir bahilam dial al ولا کللمیمننیډ کسانې چېې ایمان نهړې په احد الله آمله بربات کړدي الله ملوونه ددي وکانهغاې کاله الله یصرا او بره بربادون داملدي پ الله داې سان ی س ه غمان کوي دا دنا لم یز هبو تای لامن شه دی لا تلینی چې تخاوشا کې دی ری و انیاۃ الاہزاب او کچوراش دلی اود نو خواه غنی دی تمنا لو انهم د ادون الصل ارابه چتاش چه یدوسی دونکه فل ارابه په باندو کې و انیاۃ الاہزاب او کچوراش دلی اود مخوخه غوي دی لو انهم بعدونا ارمان چهو دی وسیدن کی فی لارادت باندو کی یس انی نام بای کو مت کو سنے کوله سا سوده حالاته زار کی وای جراته لید مدینه نه دی ره ائی چا سوکر आदमी جتا کوس نه دی کوله جنگ خوشوره وسنه چل ولای دانو فی کون کچر دی و پتا سو کی ما قاتلی الا خلیلا نبی بجنم کرے مگر لونتے دریا د شهرت پاره لخذ کانل گوم فی رسول اللهی دیشہ کاشدہ تاسو د دارا پتیغم بردا الله کی اسواتم حسنۃ النمونه حیسہ لمن لا چاہتا کار کان ارج اللہ چه د اچو می ساتی دملہ خاط دال والیوم, والیوم الاخرہ وذرستنی کررم الله کكثيره واده دَيَ الله ډیر ډیر لمار ممن احزا او هر کله چوليدي م منانوبلې د کافرو په میدان د جهات کې جن احز د خ قالو منو منانو حاضناغاده نه الله هو رسولي دا هذا د چېوالو مو سر الله ت عمر الله او رشتیا ویلیو اللہ تغمبر دا اللہ ومازابہم او نوی یاد کرو دیلر ایلا ایمانا نگر نورم ایمان و تصمیما او غار کے خبر سے صلو دا اللہ تا نمر مومین نرجالن اللہ ویرم امنان سصرو صدقو ما عبداللہ لہی چو رشتی نوال کرو بید الله چه دای وعده کړی ولا الله سره له پاغي باندې سمنهم باغي دین من هاغسو کو قدوا مهدی چې پورا کړو هغه نظر خپل باع صحابه د زمان قربانیکون نه فرماله چې الله کچر میدان جوړ شو موقع جوړه شو ندازان مال هر څه دстаўه دین لپاره قرباني کو فمنهم باغي دین من هاغسو کو قدوا څو تر سره کوله نه غوي نظر خپل او دا شيبال شول او ومنهم او دا دي دینه من ها سو کو ينتظر د شهادت په انتظار دی وما بدلا تبدیلا او د نو بدل کړي وعد الله تبدیلا سره الله اللہ د خ نه دی تاه چې ب لور کې کو ته د کو هم در راشتتیا د دوی پراز د بل مناس سقینا را ذابر ک مناس س قانو ته انشا کجرې خوشي چې کله دیی تو بهګسي کی تو انشا که چ خوښ شي چې کله دیی توګ نغااسسي او ی توبا یا م کی کې پهدي کی تو سته إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَاطَئُوكُمْ إِلَى كَثِيرٍ كَافِرُوا جَزَاؤُهُمْ سَرَابُ غُسُوبٍ مِنَّا لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا فِي دِينِ رَسُولِهِ صَفِيدَةَ يَوْمَئِذٍ مُحْزَرَةً أَيَسْتَكَامِلَ لَشَوْن وَقَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال راې شو <تصفح> الله د منانو نه په جنګکې هواړه لږلی وه ملائیک را لېګلی نو جنګه غ وکو کان الله د الله قوي نه دي داتهقط والله اوغا لږ د هوات ته غې د خپ لې مدتکو او د تاثر پهونو کېرو واچلو خمی له تس ن وانګل ل نه او رااک کوي والله کسان رو هم چغې بد کړی د ډېډلو من اهل الكتاب اهل الكتابنا دا بنی قريزه اهل الكتابو دې په مدینه کې دن د خندق دن دنه دنه د نو خیال راغی شرم مسلمانان پاتې کې یو څمنه نواده ماټک او پټ پټ اصله کافر لوړک کا وا ان ولل الذين راكسري وللا تسن ظاهرهم چنده دکړو د دې من اهل الكتاب اهل الكتابنا من سرسی هم د خپلو کللا جا نه وقعسې کولو دمر روه غورژې واللا دي په ژون کره سریقن تلوونه وډله چې تاسو قتللوله ځوانان تااسونه سریقا او کېې را وستله دله ډله چې غ ځناانه ماشنا کو و بديارهم و قرون لديه واهوالهم و ماضي لديه و عرضا او هاغه مقد الله کا تو نظر کی لم تقوها چتا کو نام وکوں مان کر اے نرا مراد پہ نظم کا رکھے بابا یادا و گڑیو مراد سے مقام عظماء فارس خیبر دے یا هر وزنه ته مراد د دې تر قیامت د امه مسلمه په حق اې او اذن هاغه وکړه الله تعالی د میراج لم تطوها چې تاسو کلا وَكَانَ اللَّهُ بِاللَّا رَبِّ الْعَزَتْ عَلَىٰ کُلِّ شِيْءٍ قَدِيرًا فَارِعُشِبَانِ قُدْرَةً وَطَعْقَةُ وَالَىٰ اید ساتھ سنت 60 این خشبوحاؤل مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علیہ سر فروش یا ایوہا نبی اے نبی علیہ السلام قل ازواجت او یا یا دیخبلو بیانو تائن کن تنک چلوی تاسو تردنا الہوات الدنیا چتاسو راگل راید جند دنیا وزینتا ها من معاشد بولنی فتعالی نراشی امتیو کن چفا دگر کن تاسلا و اوصر رو کن نا اوزاد کن تاسو پریبن تاسو سراهم جمیلا تازا دولو خیست اوصرا وَإِن ک چري تاسو ت الله ورسولو چې را د لريډ الله د پېغمر د الله ودارن آخره تا د کور داداخلتتن الله د شکانلهبل مستناې تاار کېډې د تاار د نقامو من کند نه تاسوونه اګ معجر ل یا نسانوي اديیانو د پېغبر د سااح شې نوونه پهناکاره کارخ کاره سره یوجاس لهل العذااب دوچند د کېشي ډې د کار اذااب دې په دوچند لي سره وکانه ذلك کا الله یصرا او د خبرهته الله داسانانه ومن یخمت من کو نه او هرر غ چا چې تا دداریي خار ک تااسونه الله رسولي الله تېمر اللهته تعمل سال نه ملوکوې لو ته ارد کو منغاري تاجره بدل لاغي مرتين دو کرطا واعطنا تيار كد منغله دارد قرار رزق كم كريم زتمن يا نسان نبي او ديان او پیغمبر لستنا نيل تاسوتا هدن من النساء طشان يوتن دونا نومنا انت كيتنا كفرداري تاسو تلا ته خضانه بل قوی ممرې م کول په ونا کې ناه خبرېنو ک خ وقااتو کې کوس کواازئ او دغیر د سوال جواب نه ګزارهو کېس وکن دی کللا ته خواانه بل کوی نرمې م کو په وناو په خبره کېسییتمه الوي وررم تم کې دا شي دکسفیقلې مرضون چې دا غزو کې مرض دی وقل نه کولهنارووا وَقَرْنَ فِي شو کونا اوس پرپلو کورنو کې واللهته د رژنا مخکاره کوي زیمت خپلتهبر زنل جااهو تون اوله فشان د زیمتکاره کولو دغ زنا نه او تا جاه پ بم کې اسلام نه مخکې واتون داری کو د الله د تغمر اللهجنَّ ماری د الله د شطرا دلو اللهلو ب کو مساہ چ کري تا سنا گنا احل بتی ای کوورئ وی کر کوم تھرا اوطکی تاسوہ خط کوو سرد گنا ہونا و کرنارا دی معهوان وایته را کوم پهه او تا ک تاسوو په ختا کولو سران و کور نه را یاد د و ما لاسیب کو نه چېشي په کورونستاسوو کې من تل الله دتون افسر مبارک تلکی حکمت دا اللہ دا یاتنو اما ناگانی حکمت سنت دا تیغنبر والحکمت دا سنتنا دا بیان دا مانا دا قرآننا ان اللہ یکنن الله کانا دا لطیفا بارک لدن کے خبیرہ و خبردار ان المسلمین یکنن مسلمانان سوری والمسلمات یا مسلمانان بنانا والمونین او ممنان صري والممنات او ممنان مينان مينان والقانتين تابدار صري والقانتات تابدار مينان والسوادقین او رشتیم صري تخپلو نئتنو تخپلو دینا زانو تاعمالو کے والسوادقات رشتیم فرمونان والسوادقین او والخاش وعین یری دن کی صری والخاشاتی یری دن کی زنانا لاللہنا والمتصدقین آخرات کا ان کی صری والمتصدقاتی آخرات کا ان کی زنانا واسوائمین رجدار صری وسوائماتی رجدار زنانا والحافظین فروجہم اوفازت کا ان کی صری فروجہم دخپلو عورتنی دخپلو شرمزاہنی والله ساتې فااضت کوونکې ونانا وذا ک الله او یا دوې سی الله لکهكثيررن ډیل ډیر صبحان الله الحممر اللهلهله اللهله وبر ووي د قآت لا و کوئ ان کې مشول ل راټول وذا کې ل کې را وذا ک الله کكثيراً یا دې سی الله ل ډیر اعد اللہ لهم تیار کردے اللہ دو دیبتارا مخفرتا دخنا گناہنا دور تنافکی وعجرن عظیما و جرلی مرد اللہ صفتنا زکر شد قرآن ساجید کتاب دے ارچالو عیمت اللہ اس کے ورکا چو باید اللہ صفتنا در کرالل مرد اللہ صفتنا تیر شد یو صفت دے اسلامو درین صفت دے ایمانو درین صفت دتا بدا رئیو سلورن سفت دا دا صداقتو پنزن سفت دا صبرو شپگن سفت دا خشو دا یره ون سفت دا خیر و خیرات اتن سفت دا روجی او نهن سفت داو چه او سره دا خپلو شرمگانو یفاظت کئی بر بنده اینا بدکاری مکئی او لسن سفت داو چلا اللہ زکر کول قرآن لستل اللہ را یادول وَمَا كَانَ اللَّهُ مُدِي مُدِي وَلَا مُدِي و مدی درس نودي مناساس ممن صی سره والله موونهونه مدی ممنو ځناه سره قبل الله هورسو کله چېفی سلو کې الله چېهنر د الله مرران دی او وما يا صلى الله عليه رسوله هرغه چاتنا فرماني کو الله دته مرو الله فقد جلج العالم نينا به شک ده گمرا شو کو گمراي سرجن ني سرا ويز تقول يا ات احش ولط للذي اكستا انعم الله عليه عام کله الله طالباني سبب د اسلام وا منته له عطا نام کله چاز کله د چورنته ني کړه امسک علو تروجت دزام سرعسا تغابی بیختلغی واتق الله دع اللہ مغرگا دل تلاق مغرکا و تخفی فی نفس کا اتا تقول تخت الظلکی ماللہ حاوسچ اللہ مبگیه سرگندہ ان کے داغو و تخشد ناس او تدخلق نوریلی واللہ حق و ان الله اللہ در حق دارو چت تیر فَلَمَّا وار کله چې پره کړړ زدون ځي الله تعال منها د دغې دنا وتیرنها ج خپل زوجنا که تمقادر کل نه دا تا تا ل کې لاکوونه د د تااره چې م شبل ممنته ممنانو باې هرون ستنګو تلیف في وا اذا قد يوكلت پورے کیا غی انہوں ندینا وترها جت وكان امر الله مفول اذکار د الله کړه شه پیغمبر تخکل د ترور نلول د حضرت رسول الله تعالی الح لف زینب بنت جهش د نکاح ور کړو دا د تعلق صحیح دی پیغمبر طلاق مور کا او تاسو کولای کوی طلاق ور کی ما سينه نا ما ته نترويږي ته نه کاو کا والله نه حکمراني شهدا رسم چې د متبناده به چی سره وداسي به خن سره وداسي نه کا حرامه ګرځول لا تدخلن جور سره ما كان للنبي من حرج الله انشره پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه من حرج نس تنگی او تکلیف सीमा طارق سر الله لهي دې کدا فرست مانا د حلت ته فی ما تاغسو كفرد اللہ لہو چلالا حلال قردی دو بکارا فرست مانا دو حلتو فی ما فرد اللہ لہو یعنی فی ما له لہو تاغسو كفرد اللہ لہو چلال قردی اللہ دو سنت اللہ دا حکم و طریقہ الله اللہ آس اللہی کسانو کی خلو چی تیر شوی من قبل و تخوانا تا هر نبی الله د دین په معاملاتو کې تنګي او حرج نه ګرځولې وکانا امر الله يهده کند الله قدر مقدورا اندازان باد کرشین الذين بات غمران ه کسان ني يبلغون رسالات الله چ دور سويته نا الله ويخشون انه يرید الله نا ولا يخشون احد ايها الذين آمنوا لا يحيطان الا الله سوا الله لنا وكفى بالله حسيب حسيبا كفى الله حساب قومك ما كان محمدن مول محمد, محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد الرجالكم ابا والد احد النوتن الرجالكم بنارينا ولكن رسول الله لم يتغمد لا الله وخاتم النبين او ختم ان کې د پیغمبرانو وکانه الله كل شيء عليم عبد الله په هر یو شی باندې پوهه يا ايها الذين امنوا ايمان والوا اذكروا الله ارا و اي الله لذكر كثير ارا د لود رسال د ص د بکه تهسوله تااکبان ودي الله ل بکه تر صروا شول او ماګر وال الله غذاې ی شیا لکنم سره رحمت را لږي په تاسوېتون او ملا کې د الله بخونهغاړي تاسوله دی خل کوم دیې دپارچوبې تاسوې نظمات ل <تصفح> دتیروونه راناته وَكَانَ بالمونې ور نه او د الله په نامه بانرحن کوون کېتهته هم تششي لقونه تهته هم ی پیششي ددي د طره د الله نه یو قوونه هم په کممه وررضبانې چې الله سره ملاقاتو کې غضب سلام الله و زما ب دانو په سلامي یا تحیتهم همدوعاد د دجانب د جانې بډ الله نه چې دله ب ملاويږي یو مال کوونه هو ت داانې چې د دا ملااقات کو د الله سرراغ د سلامون د سلامې اووي الله غنا بنددانوزیانو پ تاسو د سلام وي وا د له تهرک الله دي د راجررن ترمه اجرری ګټمن الله مږ پهېوري یا ایوہن نبیو اے نبی علیہ السلام ان نار سلنا تو شاہدن بیان کونکے دے توحید تفسیر علمانی کیوئی شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ گواہ پا دی خبرہ بانی چبل مددگار الله نبل نبیل سوک نشتا یا شاہدن تک اختل امت بانی او زیر ورکو انکے مرا لگلو و نظیرہ ورکو انکے و باعیاں الاللہ او بلنکے اللہ تابوزنہی پوکمنا اللہ و سراجم منیرہ او طیب دیوام منیرہ روحانکو انکے منیرہ روحانکو انکے و بشر الممینین آو زیر ورکا ممنانتا بے ان لہن چېمندي طار منن الله <سؤال> د اللہ د ترسنا صتهغره غوالو دډر ل واللا کاافري نه تادارې م کوی د کاافانول مناساسقینا او د مناسقانو و دا اغا پرضا غ ت کالیف دي بې ري کلل الله برسه کتان الله باې وق الله یوکیله کاافې الله ر ایوہ اللہی <سؤال> نامنو ایمانو آلو اذا نکحتم الممناتی کل جتنکا علی تاسمو منی جنانا سمت اللکت موہن نا با طلاق ورکا یغیتا من قبل ان تمسوہن نا مختر دینے چی تاثلہ لا سمیل بولد جوی سراتش نکاشو وعدنش را لہن تنویبانی من عدت ان ت دوونه چې تاشمیره غې له په مې اوهننا تا دوررکي ديته او سرې کوهن نه او پری دي او غاادې کويدي سره هنجمله په پرېښښایسته سره یا یهن نه دي نهلاسلام نه هلنا لکووک من حال لکوديمونط غکاراره وااج کللاې دې ستاه هغه دیانې آت ته چوار فری حیاتیتن هرونه د دوی وما ما ملکتی مین او هاجه مالک شه د خلاستا مما د هاجه دیانو نا اسا الله عليه چې غنیمت کړو الله پتابان باندې وبنات عنک او نو د ترستا وبنات عناتی کاونو د توریا و بناې خالی کا او مَا دما مع ګستا و بناې خااتې کا اوونه دماې ګستا اللهتی غځه نههاجر نهما ک چېجرتې کو تا سره وماته موومته نهښ موومه تو ت ننفسه کو قووبخې باځان کچ رورا دلر ل پیغمبر ائستان کہه اچ پنکا والی غولرا خالصۃ خالصۃ لکا دا دلا مہرن کا خاص د تعالی پاره یا را غنی دیدیا نو کا کول خاص د تعالی پاره من دون المؤمنین الی عد نور مومنان نا اد علنا دشک پوه یم ما پاسان فرضنا علیهم جن فرض کړی په دیوانی فی زواجهم تبارك دي دیانو د دیکی و ما ملکته ما منحهم اى بحر سبارك مالکان شهید خلاص مند دي نفس الاولي ته تمرا غنو دي دیانو اجازه شه لته لا يكون لك حرجن دير طارچ نسی پتہوانه ستنیه تکلیف وكان الله غفور الرحیمه هذ الله رب لذتهم که محرضان من تشاءو در تقوة من ها غشا لغا تشاو چه خوخششتا من هم ددوینا تور جی در تقوة اللر اکوا من ها غشا لغا تشاو چه خوخششتا من هم ددوینا او را لکا اور عمیز دیتا وزانتا من تشاو چر خوخشو تیغانبر بانه دو دو دیانت منز نمبر فرق واجب نو ومن امتغیتا او د چاانه چېتیته ل من مننداغ چانازل ته چې تااج دا ار کو غې نه فلا ج حالته نونیشته بهګونهتهتابې ځلوپ نه دا دوره مندي د تقره آونه هم نه چې یخ به شسترې د دي ولهنا اوودی د غنجې ږ نهورګنا او خوشحاله دو ما تاغبانی آتیتا هنہ چوارکڑی جی تابییتا کلو هنہ ٹولتا واللہ آلم واللہ پوہیجی ما تاسمانی فی قلوبکم چیدی پذل مستاسوکی وکان اللہ علیما حلیما او دو اللہ رب رزت کو ہے صبرناک لا اہلو لکن نساؤ نبی حلال تاغتا ربیانی من بعدو پس دینہنا یا منن بعددو تس د اقسامنا سور اقسانونه کی م اقسام تیر سروت اکسان ت شو واللاانته بد دلههن نه او نه ده چې بد لوي ته پهبیبانې نرو دښونه ولاان ت بد دلههن نه او نه ده چې بد ته بهن نه تیبانې مځو جن د نروښونه وله اگر ک تعجب کې چې تا له حسنداغوي الله <سؤال> معاملهکهتیک مغر هاوا چېمالې <سؤال> شخ لاستا وکان الله او د اللهله کل شرکقی به پار شيباې ساتون کې حاف یا یوه لوينا منو ایمان والله وله تف خولوو تنوي نوردممه کې کرونو د پ الله ملوکنم مغرباې جازه توړېشي تاسوته الا توعا من مطارې توان غیرره ناغوری نه دې تاسو انتوار کوونکې ان د پخوالي دهې د پخییده داغې ولهتونې دا, دا, دا دوتون لیکن کله چې تاسوه او برله شيفتښلو نوردن نه شي او انتون کله چې تو عام مخورې فته شوونه خوارو شوي وله مستستانې سیمهلوهدي ارام کوونکې د کاره به خبرو دګب ش تپاره مکېې انغا کوم یقی نن دا کار ستاسوو کانه یو نهیه دا تلیف وررکیتي غمر د اللهته موآبر تهی نه فهستهی من کوم هغه حیا کوئ تاسوونه واللهله ی من الحق الله شرن نه کوي لان د حق نه وال او کله چې سغاړی تا سرهديدي مییانو نه مام س سامان ف ال نهغاړی دره م ورا هجاب آخوا د کرن نهځې کوم داررنې کول ستاسوو اطهارو قلوبكم بير پاک والے د پاک والے د ځو مستاس و قلوبهم لپاره د دین د دین چې پرده کې څه شی هواله نو سمره چې زنانہ د تهذیباري نه پرده کې نوزره لپاره پاک والے و ما کان لکم اونی د مناسب تاسو لا ندي جائز تاسو رسول الله دا تکلیف ور وسوي پیغمبر د الله تا ولا انتم کی او نداچ تاسو نکاو کوي زواج او د بیبيانو پیغمبر سره مندا دی هغه تاسو د وفات په غندر نه ده هميشه هميشه یو داستاسو مېندې یو نذالکم کان ان الله عزینا یکنندا کار تاسو د تنز د الله ډېر مېګونا انت د شین که چي سرګند وای تاسو یوشه او تخو یا ته توجه الله ان الله شله کا نه کلشيلیمه په هریشیوانې پره لا جونا حالې له مشتګونه په دویوانې خیا به نه په باره د پلارانو د دوی کېګې پرونه کوي واللاابنا نه نه پهبار د ځمنو د دوی کې واللا خواونه په باو برونو د دوی کې واللاابنا خواانې هن نه نه په باره د دی کې واللاابناېخواواې هننا ما او نهباره د ظمونو د خودي کې ولاې سه هننا او نهباره داغ زمان نه د جوی کې ولا معملکهته مع نه اوونه به هغه چا باه کې جما لکان شويدي خل لاسوونه دي مراتېځري یا غلامان چېنا بالېئ او کبالې غلاې نام سبل پرده وې و الله اوورې غید الله ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا الله تعالی او شوان شهيدا غوا خبردار وره جنانو د دغه خلقو نه پردanish ته بیاات کی چیز ذکر کړي دین الهي دا اترځوي ده ما ماځوي ده اوبان دغه خاوند ورده دا غره د پختو د نومي مملکته پختو پر د اسلام پیر کبه خلق دي الله موږ ته توفیق را یہ زمانہ دے تمام مسلمانانو ته کومو کې اسلامي پردرش یو زمانہ د دغه نارینو نه پردني شته آد کوم چې کې ذکر کړي ان الله ملائکتو یکمن الله ملائکې دا الله سولونا لنبيه درود وې ته څنګه برواني یا ایها اللذین امنو اے ایمانوالو سولوا علیه تاسون درود وې ته څنګه بروان الله و صلیمو تسلیما او سلامو اعطا دو تغمربان سلعان یا وسلیمو غارتی دید دو حکم نوفی صلوتا تسلیمات غارتی حدو سرا انہا اللہینا بے شکاہ کسانیو دون اللہ و رسوله چو تکلیف رسی اللہ و تغمربان اللہ تعالی نوم اللہ فی الدنیا والآخرتی کلانت کلی دیدل اللہ فی دنیا والآخرت کی وعد لہما ذابا مہینہ حتے ارکڑے دی دیر پار عذاب شرمین کے وللہ انها کشان یوزو المل مومنین وال مومنات چه زر رصئی منانو مومنانو زنانو تا بدنامی کې لګئی خفقای او تکلیف ولرصئی دی غیر مكتسبو دی له هغه نه چې دیتو لري دوی سکری منی او له زر رصئی دی غیر مكتسبو بغیر دهغه سن یو تشبیه چې دیتو لري فقد احتملو دوشا کا بار کل دی بہتانا فقد احتملو دوشا کا بار کل دی پخفلو زامنبانن بہتانا درو و اسمم مبینہ و بنا سربندہ یا <coughs> ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام و قل ازواجک اوہ اخفلو جیانتا و بناتک اخفلو لنوتا <coughs> و نسائل مومنین او دی زنا نودم ممنانتا را خوارو کی دو علیہنہ پا خفل جاننو باننی من جلا د ہمنا دا پڑو نو خفلنا اپن پڑو نو برکی رتزان را خوری ذالک دا پڑو نو چیزان کو تولدنا دا دیرہ دہتروا ایو عرفنا چدیو تجندیشی چدا غافل بنانے بیزت اینو پردن کولا فلا یو ذہن مدیل و تکلیف نشور سولے و کان اللہ غفور الرحیما او الله ډر د خوونکې مځان لله انته مناسقون په چل من مناساسقال والناوه کسانې هم مغون چې دغل جمنوې مرضې دنا کار بد کارول مررجفونه فل مدينې اوغلط خبر غورون کېفل مدينې پهښار کې ې راې ګډ کې داسې چل شو او بدې خبر خوورون کې ې مرونه فلمې او د خبرې خوورون کې فلمدونتی پرښار کې لغ نه ک مخام مخه مسللت ان ملایجا ان نکوبیا دایم ګریې نې کتاب رسیا پدې کې الا قلیل مگر لب زمانہ ملعونین الله او طلعت کړی شی ا نماس کفو کومې کې درې مې شی او خذو مرانی وی شی او قتلوا تقتیلا او جلب شی او جل سرا سنت الله دا طریقه الله چې لاته دې نه پات کسانو کې خلوا چې ترشین من قبل تخوا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً چره موږ نه وکارا د پرېچې د الله د بلی ونه یسلو کنا سنسا تاسو کوي تا نه خلک په اړه د قیامت کې چې کله واقع کیږي قل یا انما علمها ان الله الا لم قیامت الله سره و ما يدريك ششفو کوتالرا چې شائچه قیامت لعل الساعه تكون غريبه شاید چې جماعت ویني دي ان الله <سؤال> د شتا الله <سؤال> لانا کافرین سلامت <سؤال> کړي دي کافر وا عبد لهم اتقر له دې لپاره صیرا اور سوزون کې خالدین کیاب دوا می شوی کې امشا لاجدو لا ولی او ولا نسیرا مدمن دې سو ګدوسه لندادی یوم تقلبو جوهم تقمر چلون را له دښمن خو نه دي کې یکونونو آئی بجی یا لیتنا حی افسوس حی حلاکت آئی حلاکتا زمیا حی افسوس وطعان اللہ وطعان الرسول کتاب دارکو منگ دا اللہ وطعب دارکو منگ دا اللہ وقالو آئی بجی فربنا ایغم ورد انا تعنا سادتنا یکنن وطعب دارکو سادتنا دختل مشرانو وکو بررانه او دختتلوناکارهعاالمانې سنا غدمې مشره وکو بررانه او دختلو مشعاالمانې کالو نهسليد ممونږې خط کلې داهس لارينا چاغ لاه د توید دهرب <تصفيق> بهناز منګبه آې ورک دوی ته وررکې دویته دو او منله عذاابې پلانت کی دئی پلانت کی دو لئی سرا یو لئی لانت کی اللہ رو لئی کشران بوئی لنا کار مشران پا حق کی یا ایوہا الَّذین آمانو ایمانو اعلو لا تکونو مکی گئی کل لذین پشاند آتا سانو آزو موسا شغی تکلیف رسول موسا علیہ السلام تا فبر الله اللہ پس پاک کرو اللہ ذل را ظاهر کړو الله پاکي دده پاک واخي مو کنه فبر الله ازهره الله تعالی براءته ظاہر کړو الله پاکي دده مما فبرن قالو چويدي وكانا ان الله وجيها او ده په ني ځ الله لمر کوي والا دلې شام خوندو ا ته تکلیف نه شو نامه په جمعه کې در لګیر شمس علي السلام ډېر حیانات ایوالذین <سؤال> آمنوا ایمان وعلو اتقوا الله <سؤال> بعلانو یریجی وقولوا قولا سویدا و ایوینا محکمہ درستا مضبوطا يشلوح لکم اعمالکم درست بکی اللہ تاسو لکتاسو عملنا ویخفر لکم زمودکم ناف بکی تاسو لک جرمنا جناہنا استاسو و من یتع اللہ و حراما چاہ چاہ چاہ چاہ دو باروکا اللہ و فقد فاضا بیشت کامیاب صدو تدوار جہانونو کے فوض نازمیمات کامیاب په ایسرا اللہ از ہمم اندہ کامیابی نصب کی اِنَّا عَرَضْمَ الْأَمَانَتَ یكِنًا پیش کرو اِن مُنگ اَمَانَتَ دوینا مراد تمام فرائض دو دین دی یكِنًا پیش کرو اِن مُنگ اَمَانَتَ علی السماوات والارض و تاس والجبال يغنم عني فابونا فابونا اي يهملنها ما نهى بها انكار كره دي اسماني مزمكه دي غرمه بخيامت كل مت دي امانت کي واش فقرا منها يريد يريد دي ما وهملها الانسان وهملها الانسان قيامت كره دي کي انسان كافر انه كان ظلوم یقینا ددیر دیر ظلم کوي ته پرغان باندې جهولای ماطها ليعذب دا لام متعلق به عرض نصر دا یل من عرض دا معنات کړه ليعذب الله المنافقين دې بهار کې سزا ورکی عذاب ورکی الله منافقان او تا والمنافقات و منافقان زنا نتا والمشرکین او مشرکانو سره تا او المشرقاته مشرکانو زنا نوتا کی دیت امالت کی خیانت کړه الله راه امانت لهال نو کړه ويتوب الله مهربانی کی الله علالمینین ته مومنانو سره او المند ممنانو ته مومنانو زنا نه زانې امانت کی خیانت نو کړه بلکې پوره پوره ادا کړه وکانه الله غفور الرحیم ا د الله ډیر عَدِ به وه یو بل سره تبسه اوکه